kami yuqilallahi wa rasuluhu faqad faaza fawzan azima amma ba'd Saudara-saudara pembelajar sekalian hari Syawal ini kuqibillah muslimin muslimat innar hadith ini kasih was kalian alhamdulillah kita menyambung kuliah tafsir kita dalam surah safat pada وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنهن الصافون وإنا لنهن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون سرك الله العظيم Maksudnya, maka semuanya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu Sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah Subhanahu SWT Melainkan orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala Tidak ada seorang pun di antara kami, iaitu para malaikat Melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu Dan semuanya kami benar-benar bersasaf dalam menaikan perintah Allah Subhanahu SWT Dan semuanya kami benar-benar bertasbih kepada Allah Subhanahu SWT Semuanya mereka benar-benar akan berkata kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kita kita yang diturunkan kepada orang-orang terdahulu Benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang bersihkan dari dosa Tetapi mereka mengingkari Al-Quran Maka kelak mereka akan mengetahui tentang keingkarannya itu Mereka adalah muslim-musliman para pendengar yang dirahmati dan dikasihkan Terjemahan yang saya pilih dari sahih tafsir bin kathir Jadi Allah berklima menyeru orang-orang musyrik ni. Maka sungguhnya apa sahaja yang kamu semua Sekali-kali tidak akan dapat menyesatkan seseorang Daripada Allah Taala Kecuali orang yang akan masuk neraka dan nyali Iaitulah orang yang bersedia untuk mengikuti Ucapan kalian, kesihatan kalian Dan cara ibadah kalian Yang batil itu Dulu kita pernah bincang dengan surat Araf Tuan-tuan yang dimudiakanlah kalian Mereka yang menjadi penghuni neraka ini Hakikatnya mereka tidak menggunakan akal Mengikut membabi buta diberi kurniaan mata tapi tidak melihat dengan betul, digunakan telinga tidak mendengar dengan baik. Ya itulah sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Araf yang lalu, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum la yusiruna biha wa lahum la yasma'una biha. Ulaiika kal an'ami wal hum adallu ulaiikah humul ghafilun. Mereka ada hati tapi tak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ada mata tapi tak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah mereka itu dengar tapi tak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu baca gadinan lah ternak bahkan mereka lebih sesat lagi. Itulah orang-orang lalai yang mengikuti hawa nafsu ni, tuan-tuan. Lihat apa yang kita utamakan dalam kehidupan. Ya, tuan-tuan, ini mula kepada sekalian kehidupan. Lihat apa yang kita lalui dalam hidup. Mana yang kita utamakan? Akal ke yang Allah kurniakan? Iman yang perlu kita bina dan suburkan ataupun hawa nafsu? Kalau pakai pakaian menaguh lawan perempuan tuan-tuan teguran ikhlas kena Allah Subhanahu Wa Taala. Pakai tudung tapi bajunya seksi barulah nak serasi. Tengoklah tuan-tuan Mikonasu kan? Makan, makan mesti enak, mesti kelas walaupun dekat restoran Yahudi. Tengok tuan-tuan ni boleh ke rasial. Hidupan kita panayikan, Milky TV mesti yang apa dipanggil 3D barulah seronok menonton sebab sebi hidup kita ni nafsu yang menjadi keutamaan lah tuan-tuan yang -tuan dimulikkan Allah S.W.T diharapkan dalam Facebook saya ketika saya mula isu mendewa-dewakan mengagung-agungkan menuhankan ahli nafsu ni tuan-tuan yang dimulikkan Allah S.W.T ia akan akal tu tak dapat nak berfungsi yang betul jadi tuan-tuan manusia jenis ini yang memilih untuk ikut syirik kepada Allah S.W.T kafir dan juga kesesatan memilih ke kekupuran kepada Allah S.W.T Minallah dalema ya ilaih. Muncul surah Zariyat. Agung zubillahi min al-Shaitan ar-Rajim. Innaka mulakin kawul mukhtalif. Yufakwa anhum anufik. Semuanya kamu benar-benar dalam keadaan berbeza-beza pendapat. Dipalingkan daripadanya. dipalingkan daripadanya. Dipalingkan daripada Quran dan juga Rasul. Daripada Rasul dan juga Quran. Orang yang dipalingkan. Itu orang yang sesat bersama golongan yang sesat. Dia pilih untuk sesat. Tentuan yang dimuliakan Allah selayak. Perkataan yang digunakan oleh Allah di sini kalau kita perhatikan. Ma antum aleihim fatinin. Kamu tidak akan dapat menyesatkan seseorang tahdah Allah swt. Illa manhu asalil jahilin. Melainkan orang yang pilih untuk masuk neraka Allah swt. Perkataan ini basar. Kalau kita pelajari, contohnya ini milik kelas kian. Berasal perkataan. Tengok dalam kamus-kamus Arab. Contohnya kamus Al-Farid, di kamus Al-Aziz. Bahasa pergataan ini, fitnah ini bahasa pergataan Fateni, Al-Faten Al-Fatenul ini menuju kepada Masukkan Mas yang dikeluarkan daripada perut bumi itu ke dalam api Supaya dapat dicairkan benda asing yang melekat Padanya supaya dia jadi mas yang tulen Jadi digunakan dalam makna yang lebih luas Maksudnya itu dimasukkan dalam api Api yang dimasukkan di sini adalah ujian Contohan yang dimulai ke Allah sekalian Kehidupannya adalah ujian itu sebab kita perhatikan dalam surah ta yang lalu Allah gunakan ayat wa fataana kafutuna dia merupakan ujian yang sentiasa menimpa manusia juga dalam surah al-anbiya yang lalu pernah kita bincangkan wa nad'u kubisyari wal khairi fitnah semuanya ujian jadi perkataan fitnah ni merujuk kepada ujian dalam kehidupan pastikan pula surah at-tarabun Allah gambarkan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah ketahuilah bahawa semuanya harta benda kamu dan anak-anak kamu semuanya fitnah kerana anak-anak dan juga harta benda ni menjadi ujian bagi kita tuan-tuan dengan kekayaan pun kemiskinan pun ujian sihat pun sakit pun semuanya ujian kata tadi dalam al-quran ni bakal sama hum huna fitnatun i'tibaran wa inal insani minal ikhtibar bihi Allah SWT menyebut anak-anak dan juga harta benda ni menjadi ujian iaitu fitnah Fitnah ni jangan tuan-tuan faham dalam skop bahasa Melayu yang sempit ya Fitnah ni adalah merujuk kepada ujian Al-Baliya, Al-Azab Dan penggunaan dalam Quran pun berbeza-beza Allah sebut anak-anak, anak, -anak, anak pina, harta benda ni semua merupakan ujian, fitnah Fitnah bukan tuduhan yang kita gunakan bahasa Melayu ya Itu satu jenis daripada jenis ujian dalam hidup Bila orang menuduh kita Janganlah dipaham kataan bahasa Arab dengan bahasa Melayu kita yang amat singkat dan titik penggunaannya Wal fitnah tu asyaddu minal qatil Ada orang yang telah terjemah pula Dan fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh Jangan tuan-tuan faham dari Melayu Fitnah yang disebut oleh Allah SWT di sini bukan maksud menuduh Dimaksud ujian dalam kehidupan bagai-bagai jadi izimah kita buat satu anjakan paradigma betul ke usaha cara berfikir kita Kerana Allah menyebutkan harta dan juga anak-anak juga merupakan fitnah ujian. Dalam ayat lain kalau dilihat Allah sebut inna min azwajikum wa auladikum ma'duwun lakum. Kan kadang, kadang disebut pula isteri anak-anak menjadi musuh bagi kamu. Kenapa pula jadi musuh ya Allah kepada kami? Ya apanya kerana anak dan juga isteri ini tindakan mereka Jaga berfikir mereka Pengaruh mereka Akhlak mereka Kadang-kadang Menyebabkan kita dipengaruhi Itu sebab Allah gambarkan Dalam ayat surah Tagabun juga Inna min azwajikum Aulalikum Aduwalikum Dia menjadi musuh Bagi kamu Kadang-kadang Allah sebut pula Anak isteri ini Sebagai Zina Zina Maknanya perhiasan Zina Zainun ta Bukan Zainun alif Itu maknanya lain Tuan-tuan ya, Allah gambarkan surah Ali Imran Zinnal lil ya hubb ash-shahawat min an Allah jadikan penghiasan hidup ini rasa cenderung syahwat kepada orang perempuan atau kepada anak-anak syahwat maksudnya ini makna kecenderungan kecintaan godaan hidup itu memang semua orang nak kepada isteri sebagai contoh dah istri nak kepada pada anak itu satu kebanggaan dalam hidup kecenderungan Tonton fitnah ni kalau kita perhatikan dalam penggunaan Al-Quran Lihat dalam kamus Al-Farid Lihat dalam kamus Al-Aziz Fitnah ni Kalau dia datang daripada Allah SWT Dia merupakan ujian Tapi Kalau ia datang daripada manusia Maka ia merupakan Tentuan yang dimulihkan masyarakat Dia merupakan Satu makna yang lain Kalau datang daripada Allah SWT Dia merupakan ujian Tapi kalau datang daripada manusia Dia merupakan satu Musibah satu benda yang tidak baik Kedatang pada Allah ni merupakan ujian Mesti ada kebaikan padanya Sebab kita suka atau pun tidak Sebab Allah gambarkan surat Al-Buruj Yang pernah kita terserikan surah surah Surat Juz'amah yang lalu Innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu fatanu Mana fatanul ni membuat satu benda yang tidak elok kepada orang beriman Jadi ayat yang kita bincangkan di sini Ma antum alayhi fadidin ma antum alayhi bimudillin kamu tidak akan dapat menyesatkan hamba-hambaku ini semua Allah SWT menyiakan kita Bahawa Golongan yang susah di kalangan musyriku ni tidak akan dapat menyesatkan orang-orang beriman kerana orang beriman ni sudah ada prinsip dalam hidup, sudah ada pegangan dalam hidup. Kecualilah orang yang memang di dunia lagi ditenuh untuk melakukan wakiat Dan suadillah man huwasaril jahim Itu mudahlah untuk kamu pengaruhi Jadi fatih ini fatih ni maknanya mudhillim Manusia menjadi Mempengaruhi orang lain untuk Melakukan perkara yang sesat pada Allah SWT Kamu tidak akan dapat memperdayakan Kamu tak akan dapat menyesatkan sesiapa pun di kalangan manusia Melainkan yang memang menempah Untuk masuk neraka Maknanya masuk syurga, masuk neraka Dengan pilihan sendiri tentu ada Allah SWT melorongkan, mempermudahkan maka secara ia pilih. Dan semuanya sudah ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian saya tidak ada seorang pun di antara kami melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Ayat yang lalu contohnya lupa berkaitan dengan tuduhan golongan musyrikun bahawa malaikat ini merupakan anak perempuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat tak ayat yang lalu jika dibincangkan Pastihih al-Rabbikal bannat walauhu al-bannun. Kami telah kurna al-Malaikat kata inasahum shahidun. Dulu, surah ini kita bincangkan cantik. Jadi golongan musyrikun mengatakan bahawa malaikat mampu kena dengan perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat ini datang untuk menegangkan kepada kita bahawa senyap malaikat ini mempunyai kedudukan yang tertentu, kerja yang tertentu. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka untuk kerja-kerja yang banyak. Bagi pula kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dan telah kita sifatkan beribu ribu bahkan tujuh dua ribu malaikat masuk ke baitul Ma'mur setiap hari. Nabi melihat ada malaikat sedang sujud, di sujud waktu daripada pada dia dilahirkan, daripada diciptakan oleh Allah Swt. Itu juga ada malaikat yang sedang berdiri, Qiyam dia Qiyam di situ sejak dia dijadikan oleh Allah Swt. Maka tentuan malaikat yang itu ramai malaikat yang tugasan yang tertentu. jadilah lahaya ini Allah gambarkan: "Wahai minna illa alahumu mukamul ma'luum." Ada seorang pun di antara kami ini melainkan ada kerukan yang tertentu kemudian wa inna lanah nustafun wa inna lanah nulmusabbi'un ini peranan para malaikat kami benar-benar bersaf-saf menunaikan perintah Allah SWT dan semuanya kami sentiasa berdasar kepada Allah SWT Allah berfirman di sini untuk menyucikan para malaikat daripada apa yang disebut oleh golongan musyrik golongan musyrikun terhadap tuduhan-tuduhan ataupun Kata-kata pasu yang tidak ada hujah, tidak ada rujukan, tidak ada sumber pengambilan. Telah kita bincangkan dahulu bukti, dustanya golongan musyrikun yang mengatakan bahawa malaikat ini merupakan Allah swt daripada perkahwinan dengan jin. Ya zin bilah. Taala Allah wa amla yasifun. Allah masyhudi berapa ini sifat kalimakun tentu dalam lamtasikan ayat tidak ada seorang pun di antara kami mengalami yang tertentu ad-dhaak pernah berkata Bahawa masrukh meriwayatkan kepada aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda ma minas sama'i dunyā mawdi' illā 'alayhi malakun sājidun aw ada satu tempat pun di langit dunia melainkan di situ terdapat malaikat yang sedang sujud jadi inilah kemana Allah Subhanahu tentang ucapan para malaikat kami ni ada kedudukan-kedudukan tertentu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu taala. Jadi riwayat Jabir bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa dia berkata semuanya di antara banyak langit ada satu langit yang mana tidak ada satu ruang sejengkal pun lain dari situ ada dahi malaikat atau kedua kakinya selalu ibadah kepada Allah Ini pernah kita bincangkan dahulu berkaitan dengan alam malaikat. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan gagasang Allahu a'lam wa warahmatullahi wabarakatuh